Capitolul 85 La vreo două săptămâni după asta, întorcându-se acasă într-o seară după lucru-lui la spital, Filip bătu la ușa lui Cronshaw. Nu primi niciun răspuns și intră. Cronshaw stătea gemuit cu capul într-o parte și Filip se apropie de pat. Nu-și dădu seama dacă Cronshaw doarme sau zace pur și simplu acolo cuprins de unul din accesele lui de nervozitate, greu de stăpânit. Ceea ce îl surprinse era că stătea cu gura deschisă. Îi puse mâna pe umăr. Filip scoase un țipăt de spaimă. Își strecură mâna pe sub cămașa lui Cronshaw până în dreptul inimii. Nu știa ce să facă. Disperat, îi puse o oglindă în fața buzelor, pentru că auzise că așa se face. Tresării speriat la gândul că a rămas singur cu Cronshaw. Încă nu-și scosese pălăria și paltonul, așa că alergă imediat în stradă. Făcu semn unei birje și se duse repede în Harley Street. Doctorul Tyrell era acasă. Vă rog frumos, puteți să veniți cu mine? Mă tem că a murit Cronșou. Dacă a murit, ce o stare să mai vin. V-aș rămâne foarte îndatorat dacă ați vrea să veniți. Trăsura e la scară, nu vă ia decât o jumătate de oră. Tyrell își puse pălăria. În îl întrebă câteva lucruri pe Filip. Azi dimineață când am plecat nu părea să-i fie mai rău ca de obicei, zise Filip. Dar Adineaur, când am intrat, m-a speriat îngrozitor. Și gândul ăsta că a murit singur ca un câine. Credeți că a știut că moare? Filip și aminti ce-i spusese Cronșou. Se întrebă dacă atunci, în ultimele sale momente, îl cuprinsese groaza morții. Filip și închipuii cum ar fi fost el în starea aceea, știind că sfârșitul e aproape, e inevitabil și că nu are pe nimeni niciun suflet de om care să-i spună o vorbă de îmbărbătare când l-a cuprins teama. Ești tare tulburat," îi spuse doctorul Tyrell, privindu-l cu ochii albaștri senini, dar nu lipsiți de înțelegere. Când îl văzu pe cronșo spuse, Cred că e mort de câteva ceasuri. Părerea mea e că a murit în somn. Se întâmplă uneori." Cadavrul era chircit și părea un lucru vrednic de dispreț. Nu mai avea nimic omenesc în el. Doctorul Tyrell îl privi indiferent. Cu un gest mecanic se uită la ceas. Ei, mă tem că eu trebuie să plec. Am să-ți trimit certificatul. Bănuiesc că o să iei legătura cu rudele. Dar nu știu dacă are pe cineva, zise Filip. Bine, dar în mormântarea? Oh, mă ocup eu de asta. Doctorul Terel se uită la Filip. Se întrebă dacă ar fi cazul să-i ofere vreo două lire care să-l mai ajute la cheltuieli. Habar n-avea de ce mijloace dispune Filip. Poate că avea destui bani, dar în orice caz se temea să nu-l jignească făcând vreo sugestie în acest sens." Bine, te rog să mă anunți dacă crezi că-ți pot fi de folos cu ceva," îi zise el în cele din urmă. Filip ieși împreună cu el, se despărți de doctor în prag și se îndreptă către un oficiu poștal ca să-i telegrafieze lui Leonard Abson. Apoi se duse la un antreprenor de pompe funebre pe lângă prăvălia căruia trecea în fiecare zi în drumul lui spre spital." Adeseori îi atrăseseră atenția cele trei cuvinte scrise cu litere de argint pe pânza neagră, care, împreună cu două modele de sicriu, împodobeau vitrina. Economie, promptitudine, decență Întotdeauna îl amuzaseră aceste cuvinte. Negustorul era un ovreiaș gras, cu părul negru și creț, în șuvițe lungi unsuroase. Era îmbrăcat întotdeauna în negru și purta un inel mare cu diamant pe degetul lui butucanos. Îl primi pe Filip cu maniera aceea specifică, alcătuită dintr-un amestec de locvacitate născută și rezerva recomandabilă pentru profesia lui. Își dădu seama dintr-o ochire că Filip e complet neajutorat și făgădui să trimite imediat o femeie care să îndeplinească toate cele necesare. Propunerile lui pentru un mormântare erau de-a dreptul magnifice, iar Filip se simți rușinat când negustorul îi primi obiecțiile cu aerul că sunt izvorâte din meschinarie. Era oribil să te tocmești pentru asemenea chestiune și, în cele din urmă, Filip acceptă niște cheltuieli pe care nu-i dădea deloc mâna să le facă. Înțeleg perfect, domnule," zise antreprenorul de pompe funebre. Dumneavoastră nu doriți lucruri spectaculoase și așa mai departe. Și băgați bine de seamă că nici eu nu cred deloc în ostentație. Dar doriți ca lucrurile să fie făcute ca pentru un gentleman. Lăsați totul pe seama mea și am să aranjez să fie cât mai ieftin s-o putea. Dar ținând seama de ceea ce se cuvine. Mai mult decât atât, ce pot să vă spun? Filip se duse acasă să-și pregătească cina și, în timp ce mânca, veni femeia să grijească mortul. Curând primi o telegramă de la Leonard Abgeon. Profund mâhnit, groaznică lovitură, regret imposibilitatea, venirea astă seară. Banchet oraș, vin dimineața. Sincere condoleanțe, Abjohn. Peste puțină vreme, femeia bătu la ușa camerei lui Filip. Am terminat, domnișorule. Vreți să veniți să vă uitați la el și să-mi spuneți dacă e totul așa cum se cuvine?" Filip o urmă în camera cealaltă. Cronșul era întins pe spate, cu ochii închiși și cu mâinile încrucișate smerit pe piept. Ar trebui să faceți rost de niște flori, domnișorule. zeu așa." Bine, o să iau mâine." Femeia se uită la mort cu un aer satisfăcut. Își făcuse datoria și, acum își trase mânecile la loc, își scoase șorțul și își puse boneta. Filip o întrebă cât îi datorează. „De domnișorule, unii îmi dă doi și lingi jumătate, alții îmi dă cinci." De rușine, Filip îi dă suma cea mai mare. Femeia îi mulțumit cu efuziune, dar nu mai mult decât îi se părea potrivit în fața mâhnirii pe care se presupunea că o simte Filip și își l-o rămas bun. Philip se întoarse în camera lui, strânse masa și se apucă să citească tratatul de chirurgie a lui Walsham. Dar nu-i venea deloc ușor. Era teribil de agitat. Tresărea când auzea un zgomot pe scări și inima îi bătea să-i spargă pieptul. Lucrul acela din camera alăturată care fusese un om, iar acum nu mai era nimic, îl îngrozea. Tăcerea părea că trăiește aievea ca și cum în lăuntrul ei s-ar fi produs o mișcare misterioasă. Prezența morții apăsa greu asupra apartamentului, nefirească și înspăimântătoare. Pe Filip îl cuprinse deodată sila de omul care fusese altădată prietenul lui. Își dădu toată o la să citească, dar curând împinse disperat cartea la o parte. Ceea ce îl tulbura era inutilitatea absolută a vieții, care tocmai se sfârșise. N-avea importanță dacă Cronșo e viu sau mort. Ar fi fost exact același lucru dacă n-ar fi trăit niciodată. Filip se gândi cum o fi arătat Cronshaw când era tânăr. Îți trebuia multă imaginație ca să ți-l închipui zvelt, cu pasul elastic, cu păr bogat și cu inima optimistă și entuziastă. Regula de viață pe care și-o făurise Filip, să-și urmeze pornirile instinctive, de seamă și de polițaiul din colț, nu acționase prea bine în acest caz, tocmai deoarece Cronshaw făcuse cu tare și cu tare lucru, existența lui eșuase atât de jalnic. Îi se părea că în instincte nu poți să ai încredere. Filip era nedumărit și se întreba care regulă de viață o fi mai bună din moment ce aceea era inutilă și de ce oamenii acționau într-un anumit fel mai degrabă decât în altul. Ei acționau conform emoțiilor lor, dar emoțiile lor puteau fi bune sau rele. Îi se părea pur și simplu efectul întâmplării dacă ele duceau la triumf sau la dezastru. Viața părea o învălmășeală din care nu putea ieși. Oamenii alergau grăbiți încoace și încolo, mânați din urmă de forțe pe care nu le cunoșteau, iar scopul tuturor alergăturilor le scăpa. S-ar fi zis că alergă pur și simplu de dragul alergăturii. A doua zi dimineață își făcu apariția Leonard Dapcion, cu o mică coroană de lauri. Era foarte încântat de ideea lui de a-l încununa cu ea pe poetul decedat. Și în ciudată cerii dezaprobatoare a lui Filip, încercă să-i potrivească lui Cranshow, pe capul lui Kel, dar efectul era de-a dreptul grotesc, cu nuna arăta ca aborul unei pălării purtată de un clov într-un spectacol ieftin. Atunci am să-i opun pe inimă," zise Abgeon. Văd că i-ai pus-o pe stomac," remarcă Filip. Abgeon zâmbi afectat. Numai un poet poate ști unde se află inima unui alt poet," îi răspunse el. Se-ntoarseră în camera de ședere și Filip îi spuse ce aranjamente a făcut pentru înmormântare. Sper că nu te-ai zgârcit la cheltuieli. Mi-ar plăcea ca Dricul să fie urmat de un șir lung de trăsuri goale, cu cai purtând pompoane înalte unduitoare și să fie angajat mulți bocitori cu panglici lungi la pălărie. Îmi place ideea asta a trăsurilor goale. Întrucât se pare că cheltuielile de înmormântare îmi vor reveni mie și în momentul de față nu mă dau banii afară din casă, am încercat să obțin un cost cât mai modest cu putință. Bine, dragul meu, dar în cazul ăsta de ce nu ai făcut-o în mormântare de calic? Asta ar fi avut ceva poetic. Dumneata par să fie călăuzit în permanență de un instinct al mediocrității. Filip roși puțin, dar nu răspunse. A doua zi, el și cu Abjun, merseră în urma dricului într trăsura pe care o comandase Filip. Lawson nu putuse să vină, dar se o jerbă, iar Filip cumpărase două gerbe pentru ca asicriul să nu pară prea neglijat. La întoarcere, birjarul dă dubice cailor. Filip era mort de oboseală și curând îl fură somnul. Îl trezi glasul lui Abgeon. E un mare noroc că poeziile nu s-au publicat încă. Cred că ar fi mai bine chiar să le amânăm și am să scriu o prefață la volum. Am început să mă gândesc la ea în drum spre cimitir." Cred că aș putea să realizez un lucru destul de bun. În orice caz, am să încep cu un articol în revista The Saturday. Filip nu răspunse și se așternută cerea. În cele din urmă, Abgeon Relo. De fapt, mă tem că ar fi mai înțelept să nu-mi fărâmițez eforturile. Cred că am să fac un articol pentru o revistă și apoi îl pot tipări ca prefață la volum. Filip urmări revistele lunare și articolul apăru într-adevăr peste câteva săptămâni. Întrucât reuși să creeze oarecare senzație, extrase din el fură reproduse în multe ziare. Era un articol foarte bun, vag biografic, pentru că nimeni nu știa mare lucru despre tinerețea lui Cronshaw, dar era delicat, tandru și pitoresc. În stilul lui elaborat, Leonard Abgeon prezenta imagini grațioase despre viața lui Cronshaw în cartierul latin, Vorbind, scriind poezii, Cronshaw devenea o figură pitorească, un verlan al englezilor. Iar întorsăturile de fraz ale lui Leonard Abjon, foarte colorate, căpătară o demnitate tremurătoare, o grandilocvență mai patetică atunci când descria sfârșitul sordid al poetului, că măruța sărăcăcioasă din soho. Și, cu o reticență de-a dreptul fermecătoare care sugera o generozitate mult mai mare decât îi permitea modestia să o dezvăluie, se referea la eforturile pe care le făcuse pentru a-l transporta pe poet în vreo căsuță de țară împodobită cu caprifoi și așezată în mijlocul unei livezi înflorite. Mai vorbea și despre lipsa de înțelegere, bine intenționată dar fără tact, care îl dusese în schimb pe poet în cartierul Kennington de o onorabilitate vulgară. Leonard Abjohn descria cartierul Kennington cu umorul acela stăpânit, pe care îl necesita păstrarea strictă a vocabularului lui Sir Thomas Brown. Cu un sarcasm delicat, povestea evenimentele din ultimele săptămâni, răbdarea cu care Cronshaw suportase stângăcia bine intenționată a tânărului student, care se numise singur pe post de infirmieră, și situația deprimantă a vagabondului acelui adivin, plasat într-un mediu desperator de burghez. Frumusețea născută din cenușă, spunea el, citând din Isaia. Să-l pe poetul acela, Paria, murind printre zorzoanele respectabilității vulgare, era un adevărat al ironiei. Lui Leonard Abgeon îi amintea de Cristos, înconjurat de farisei, și comparația îi prilejuia scrierea unui pasaj deosebit de frumos. Și apoi povestea cum un prieten... Eleganța lui născută nu-i permitea decât să sugereze printr-o aluzie subtilă cine era prietenul cu fantezia atât de grațioase, așezase o cunună de lauri pe inima poetului mort, iar mâinile frumoase ale mortului păreau să se odihnească cu o patimă voluptoasă pe frunzele lui Apollo, înmiresmate de mirasma artei și, mai verzi decât jadul adus de marinarii cu fețe măslinii, din neînțelesul și misteriosul Chitai. Și printr-un contrast admirabil, articolul se încheia cu o descriere a înmormântării banale și prozaice a aceluia care ar fi trebuit să fie îngropat ca un prinț sau ca un calic. Asta era ultima palmă care încorona triumful filistinilor asupra artei, frumuseții și inefabilului. Leonard Abjon nu scrisese niciodată mai bine ca atunci. Articolul plin de farmec, grație și compătimire era un adevărat miracol. În cursul articolului reprodusese cele mai bune poezii ale lui Cronshaw, așa că atunci când apărut volumul, mai tot interesul pentru el apusese. În schimb, Abjon își îmbunătăți în mare măsură propria lui poziție. De acum încolo devenea un critic de care trebuia să ții seama. Înainte păruse un om cam distant, dar acest articol era de o caldă umanitate care se dovedea infinit de atrăgătoare.